Більше ніколи, ніколи не повториться. Вірили, наче в Бога. А діди, не поспішайте, Ще повіє холодом, Прийдуть приморозки. Та що ви, старі боягузи, Нікчеми, ваші мізки повсихали, Побачите? І побачили. Сам же Хрущов почав закручувати колесо. Машина зачмихала, покотилася назад. А в дев'яностому, дев'яностопершому, Ланцюг єдності, від Львова до Києва і далі. І він стояв у тому ланцюзі, тримаючи за руку з одного боку бородатого діда в старому кашкеті з другого молоденьку дівчинку. У неї були такі м'які і теплі пальчики. Якось сталося, ті пальчики випустив і вже не знайшов у натовпі. А мітинги? во жовто-блакитних прапорів, три зуби. Палючі, гарячі слова з широко розтулених ротів, вигуки геть і слава. Неначе один велетенський храм на всю Україну. Комуністи попринишкли, кинулися в економічні структури, в торгівлю. Немарно. Грошики виявилися в них. А де гроші, там і влада. Ніби в тіні, ніби кермують інші, а насправді... На тих інших всі шишки. Пригадалося й таке. На тому мітингу біля нього стояв дідок з діаспори. Всі промовці кидали в натовп слова. Символіка, три зуб, жовто-блакитний прапор, символіка. А дідок шепотів тихо. Ох, які дурні, ох, і дурні. Гроші, гроші треба брати, тоді й символіка буде. Декотрі з них гроші брали. Але тільки собі І ось тепер Знову колишні партійці на чолі Помаленьку, помаленьку Правду кажуть Воші можуть заїсти Найсильнішого вовкодава А миші слона В душі щось ворочалося Опиралося Стояла гіркота Адже він Досі був там В ланцюзі, на мітингах Сьогодні йому хочеться бути позавсім, але це не в його силі. Завжди він був душею, незримими і невидимими її глибинами з нею, з Україною, з тими, хто змагався за неї. Але все те притлумлювалося страхом. Страх був більшим за любов. І ось настав час волі. Він вивільнився від того страху, і серце розквітло. Здавалося, назавжди. Та вже знову вибір. Бо знову невідомість, хто править, чи є зверху, куди йдемо, туди, на захід. Звідти поклики, правильно йдете, до нас. Ви темні, топчете ячміню ступіж, а не те ж самогон, нате вам віски. Будьте такими, як ми, і ми приймемо вас. Нехай багатіють спритніші, не вбивайте своїх бандитів і крадіїв, розпродуйте все, що можна. А ми допоможемо купити Як купили зерно в 33-му Продали зброю за золото в 42-му та 43-му Ми зараз підкинемо вам ідейки про фондики, фундації, асоціації Основне ж він знову збоку Не стими хто зверху Сонце світило ззаду, попереду бігла тінь Від хмари чи від нього самого Людська тінь. То втікає з підазова, покинутий братами предок. Він добіг до Полтави і подався у найми до москалів. Тют дурниця. Комісія потовклася й поїхала. В туалеті знову валялися на підлозі скалки від розбитого дзеркала. В одному уламку побачив знайоме відворотне обличчя. Уламок зберіг його. Довкола лаври ходили люди в червоних жилетках, щось міряли, помічали в блокнотиках, перемовлялися. Олег обійшов їх стороною. А вдома ще одна несподіванка, грім з ясного неба, ледве ступив до кімнати, екран засвітився ясніше і зринув голос Марійки Олеже, сядь. Її обличчя темніло таємницею, сів покірно, наче хлопчик. Щось було в голосі таке, що його обсипало холодом, голос чужий. Він іноді переконував себе. Ми тільки віддалилися тілесно, але думками, помислами, спогадами